där. hej och välkomna till denna livesändning från tidningen Flamman. I fredags så var det ett fasansfullt liv här eh, utanför redaktionen ungefär vid klockan tre. Eh, redaktionen ligger på Kungsholmen och runt omkring oss ligger liksom, eh, polishuset och diverse andra. Eh, institutioner. Eh, vi var inte jättemånga kvar här. Eh, till exempel du hade lämnat eh, och var på Drottninggatan strax innan det hände. Ja. Eh, och det var en liksom, skräckinjagande upplevelse på alla sätt. Eh, och all, inte minst för de fyra personer som har omkommit i följd av det misstänkta terrordådet som ägde rum i fredags. Eh, vi har nu sett de senaste dagarna en eh, politiskt växande eh, diskussion kring många olika saker. Man inledde med att säga att nu ska vi inte politisera den här situationen. Eh, men ganska snabbt eh, blev den ändå väldigt eh, politisk. Eh, och vi tänkte i denna livesändning prata lite grann om de politiska konsekvenserna. Om det politiska efterspelet eh, kring eh, och hur debatten ser ut idag. Eh, och eh, hur, hur vi från vänster eh, kan möta den här politiska debatten. Eh, bredvid mig sitter Mikaela Kedhammar som jobbar här på Flamman. Skriver ledare ibland. Eh, och jag heter Anna Herdi och jag är chefredaktör för tidningen Flamman. Eh, om vi ska börja ändå med det som hände i fredags så tycker jag att det är viktigt att säga att saker och ting fungerade. Ja. Poliserna var väldigt snabbt på plats. Mm. Man hade alltså gripit den misstänkte 39-åringen som nu i häktningsförhandlingar igår också er, har erkänt. Mm. Det betyder ju inte att han ska dömas. Det måste ju finnas en stark bevisföring för det. Men han plockades in ungefär vid klockan åtta. Samma dag i fredags. Precis. Och det var ju också. Nu har man ju sagt att det är samma person som de. Polisen hade ju en presskonferens vid 1530, eller vad det var. Det var, ja, eller 16. det var väldigt snabbt mm. hade de en presskonferens, och då gick de ut med en bild som var från en övervakningskamera i tunnelbanan. Mm. På en man. Det var ju väldigt suddiga bilder och så. Mm. Men de sa ju sen att det här var samma person, så då mm. hade de ändå. Ett spår på vem det var väldigt mm. tidigt mm. Eh, och det kan man ju tacka eh, övervakningskamerorna för eh, mm. även om det går att diskutera övervakningskameror. Så mm. eh, jag ska inte uttala mig om det i stort men i det här fallet så hade man då bilder på en person mm. som man på något sätt eh, har ansett ha rört sig mystiskt i anslutning till händelsen som de mm. sa då och mm. sen så griper de då honom mm. några timmar senare för att mm. de ser honom. På en bensinmack bete sig mm. konstigt Och har massa blod på sig mm. Och glasplitter och, och, ja. och folk har också ringt in Från, mm. från mm. den kollektivtrafik Han Precis. har suttit på och, eh, Det är uppenbart att polisen har gjort Ett, ett eh, bra spaningsjobb mm. Liksom, mm. För att eh, Att komma mm. Så här långt Men också andra liksom, samhällsbärande funktioner mm. eh, eh, Dels privatpersoner Som går ut och hjälper skadade mm. människor på Drottninggatan så fort det händer inte ser till sin egen säkerhet utan eh, försöker rädda andra eh, det är ju en del av mm. liksom, ett samhälle och ett samhälle som fungerar men också att man eh, att de olika myndigheterna en rapporterar, rapporterar idag om att eh, att man var beredd på en andra attack eh, i, liksom, i likhet med det som hände i Paris- där man, där, där man såg flera olika attacker eh, på kort följd efter varandra. Och att man hade liksom, en, eh, en handlingskraft och en snabb mm. liksom, eh, möjlighet till att eh, liksom, förebygga fler- Precis, och det är väl, väl alltså, det de allra flesta har pratat om är ju hur imponerad man har varit över liksom, krisberedskapen. Mm. Hur fantastiskt den funkade. Och det är också, det bygger ju dels på de instanser som finns men också på att man har eh, folk som jobbar med saker som faktiskt frivilligt rykter in. Jag vet mm. den här bilden på eh, som blir lite ikonisk, mm. den här läkaren mm. som är först på plats. Mm. Han jobbar ju då på... Cityakuten tror jag det heter, mm. som mm. ligger där på Olopfalmesgatan, mm. som då är en privat mm. eh, vårdinrättning som ligger mitt inne i stan. De fick ett krislarm, mm. de packade sina akutväskor och går ut. Mm. Eh, så det är ju sådana saker, men också liksom den, den centrala krisberedskapen. Mm. Jag vet att landstinget i Stockholm mm. hade en kristelefon som mm. var igång från typ 16.30, mm. som fortfarande är igång. Mm. För att prata med oroliga människor. Mm. Och ja och polisen jag har en bekant som jobbar på Stockholmspolisen mm. som hade varit på väg till gymmet och de ringde mm. och sa du ska inte stan mm. han kom fram hade en väska packad mm. med allt han skulle ha som mm. var, det var liksom uppradat på bord och det var liksom allting var mm. och de har ju tränat på det här och jag tycker att ehm... Den diskussion som nu förs, lite grann, eller jag säger i alla fall i mitt flöde, Sära. Mm. Men kom ihåg att poliserna också är det här. Mm. Ja, ja, det ska absolut. man göra. Att polisen inte alltid är världens bästa myndighet är ingen. Eh, det är ingen som tror det. Nej. Men i det här läget och i det här eh, när det blir kris på riktigt och fungerar mm. saker och ting i vårt samhälle. Och till skillnad från de liksom, domedagsprofeter som har hävdat systemkollaps allt mm. efter liksom, den, eh, hösten 2015, de får fel mm. i det här. Och det är viktigt att poängtera att de, de har... Eh, och att, att staten fungerar Att skyddet fungerar eh, Det betyder också att vi kan göra Andra saker än vad vi gör idag mm. Jag tycker att vi ser en, en, en, en Liksom I alla fall en politisk ledning Som krisar också Just mm. nu och mm. inte inte gör det som Anders man sa i Agenda i söndags. Att man, måste, man får inte dra för hastade slutsatser. Mm. Man får inte ta eh, för snabba beslut förrän utredningen har kommit lite längre och så vidare. Det gör man nu. Helt obekymrat. Mm. Eh, och det har inte ens gått en vecka mm. efter det här eh, misstänkta terrordådet. Eh, men vad vi också ska säga är väl att det finns... Eh, de här, det är ju ett misstänkt terrordåd för att mm. det är väldigt oklart ännu hur den här 39-åringen vad han har för kopplingar mm. det vi vet och det Säpo har bekräftat det är ju att eh, han hade förekommit hos Säpo förut mm. men inte varit tillräckligt intressant för mm. att flaggas mm. och det är så det ska vara har man inte gjort tillräckligt <laughs> har mm. man inte faktiskt eh, eh, gjort något brottsligt eller Nej. förekommit i, i sammanhang som är liksom grovt kriminella, då eh, ska man heller inte flaggas av, av SEPO. Men det är en viktig princip i ja. den rättsstat som vi, som vi lever i. Att ja, och sen så är det ju också så att den det juridiska system vi har, också lagstiftningen, du kan inte... Nu har ju på vissa befogenheter eh, som går utöver vad den vanliga polisen får göra och vad som mm. kanske ryms i mm. ett rättssamhälle i mm. stort ibland. Mm. Men generellt, du kan ju inte döma någon för att du tror att den någon gång i framtiden ska begå ett brott. Mm. Du kan inte gripa någon för Nej. det. Du kan gripa någon för förberedelse till brott, mm. men inte för att du tror att någon någon gång kommer förbereda ett brott. Mm. Det, för så funkar det inte en rättsstat. Nej. Nej. Liksom. Och det är viktiga eh. principer att hålla sig i. Ja. Eh, så jag tycker att, eh, Och det man kan säga är väl att nu eh, Under morgonen här så har det kommit fram Ekots grävgrupp på Sveriges Radio Och har eh, pratat med eh, Människor som den här 39-åringen har umgåtts med mm. eh, Och eh, bekräftar liksom en, en, en bild av att han har eh, sagt sakta men säkert radikaliserats mm. eh, förespråkat våldsamma metoder eh, men oavsett så är det hans egen mm. liksom eh, han har inte haft något samröre eh, mm. mer än på diverse olika sociala medier eh, med mm. terroristorganisationer och det är också, det för oss över lite grann till, till det jag tänkte att vi skulle prata om som handlar om hur hur lätt är det egentligen att förhindra den här sortens brott? Det här är en, eh, en man som eh, drivs av en, en, en övertygelse, eh, vad det verkar. Mm. Eh, och kör in med en stor, en stor lastbil och mm. kör i full fart längs med mm. liksom, en fredagsfull gata. Mm. Eh, hur, eh, hur stoppar man den här sortens eh, aktioner? Jag tänker att det finns två, två perspektiv på det. Dels så får man se till eh, motiv i bilden. Alltså nu är det väldigt oklart vad motivbilden är. Mm. Men eh, för att det ska vara ett terrorbrott, mm. vilket ändå är vad de har rubricerat för undersökningen som, så mm. ska man ha en avsikt mm. att åstadkomma eh, politisk förändring på något sätt. Mm. Alltså det är lite. Ja, jag har läst den lagen idag. Den är väldigt lång och så. Men, eh, eller ja, den är inte lång för att vara en lag. Men det är mycket text. Men det är basically det. Du ska mm. utföra någon typ av våldsdåd för att påverka politiskt. Och så. så då är det motivet. Då kan man ju, först den stora bilden är ju vad har man för motiv? Och vad kan man göra för att komma åt det? Det, finns, det är väldigt mycket att spekulera i, allt så här... Så länge man inte vet motivet så kanske det är dumt att spekulera i hur man ska åstadkomma det. Men om mm. man tittar på våldsdåd generellt, mm. som vill eh, förändra, mm. som vill liksom protestera på något sätt så handlar det ju ofta om <sighs> ah, olika typer av missförhållanden i mm. samhället. Mm. Eh, subjektivt uppfattade mm. missförhållanden i samhället. Mm. Så, mm. så det, det kan man ju titta på. Mm. Ska man titta på den enskilda händelsen mm. En person på eget bevåg skäl en lastbil kör den på en gågata och rammar in den. Mm. Det går inte att göra någonting mot. Alltså, mm. eh, det har hänt förr i Sverige. Mm. Vi hade en situation i Gamla stan. Gamla stan. För bara några år sedan. Det var en man som körde en bil mm. på en annan gågata mm. än mm. Och det var flera personer som dog också. här jag för mig nu ja, jag kollat någon, upp det. I alla fall som blev allvarligt skadade. Precis. Eh, och... Ja, vi, vi diskuterade och den här händelsen i mm. Åkeshove mm. eh, som var en liknande händelse men också med fordon. Eh, mm. De händelserna, de terrorhändelserna som har varit runt om i Europa mm. där man också använt sig av eh, liksom en lastbil mm. eh, på, på samma och liknande mm. sätt. Mm. Det är klart att det finns saker, till exempel att man inte ska kunna köra iväg en, mm. en lastbil hur som helst, eh, som, som används för annat. Eh, men det finns ju också. Möjligheter att eh, som man har gjort vid, vid mm. regeringskvarteren och vid riksdagen så har man mm. såna här höj- och sänkbara. Mm. Eftersom det är viktigt Precis. att det kan komma in fordon på dotterngatan. Om det inte mm. kunde göra det så om det börjar brinna eller mm. liksom ambulanser eller vad som helst. Så måste kunna komma nu, in. Hade det inte gått att komma in med fordon överhuvudtaget så hade ju inte utryckningsfordonen kunnat komma fram heller. Liksom. Nej. Ja, men vi, vi diskuterade lite vilka liksom förutsättningar som skulle krävas mm. för att förhindra att en person på eget bevåg gör något sånt här mm. när det inte är som det verkar vapeninblandat. Mm. där kan man ju prata om vapenlagstiftning och mm. sånt i det här fallet. Jo, men då skulle man typ behöva bo i Nordkorea mm. där man faktiskt eh, kontrollerar människor, enskilda människors rörelser mm. eh, i realtid. Mm. Eh, det, där man inte det... får röra sig fritt helt enkelt. i ett yes. land... I ett land som vårt där man kan det mm. eh, så finns det väldigt svårt. Och då handlar det ju om det som mycket av den här diskussionen kommer att fortsätta handla om. Mm. Eh, liksom, vad har man I vilken vågskål, eh, vilken vågskål väger tyngst? Mm. Är det öppenhet eller är det mm. eh, liksom, säkerhet? Ja, och nu har vi ju liksom de senaste åren haft många diskussioner om inskränkningar eller den personliga integriteten, men de är ju långt ifrån vad som skulle krävas mm. för att stoppa en person att göra en sån här sak rent fysiskt och praktiskt. Och det låter ju krast mm. att så här, det här går inte att stoppa, mm. men det är så. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att ta med sig mm. i den diskussionen. För mm. nu kommer det politiska förslag om att, ja, men åsiktsregistrering mm. och förbjuda mm. samråd med vissa organisationer och. Liksom sånt. Men det, det skulle ändå inte Och det är ett sluttande plan. För att om du har väl har börjat, eh, som Annie Lööf gjorde i Agenda, så här, mm. säga att nej men, eh, vissa värderingar är faktiskt inte okej. Okay. Mm. Då, då har vi gått in i ett helt mm. annat samhälle som inte längre bygger på de fri- och rättigheter mm. som varje medborgare har. Det vill säga att eh, tycka vad den vill, organisera sig vad den vill. Och så vidare. Och det, är ett farligt, det är en farlig väg att gå Ja, och sen samtidigt så, här, så väljer man ju då vilka man tycker mm. inte är okej okay. Vi har ju många från vänstern som tycker att ah, nej, men man kanske inte ska ge demonstrationstillstånd mm. till nazister mm. Och där, den sidan står jag på också mm. liksom. men, men det säger alltid liksom, sossarna till, mm. till högerna att mm. så här, Nej, men det är yttrandefrihet och det är mm. åsiktsfrihet men sen när det kommer någon som påstås ha en koppling till radikal islamism- mm. då kan man helt plötsligt mm. säga att det här ska inte vara okej. Okay. Mm. Mm. Eh, så att, ja, det är ju också... Ja. Mm. Och det som jag tror är viktigt att komma ihåg också i, i det här- det är att eh, vi, har en, vi har en situation- där, alltså jag är ju på, inte på den sidan att alltså mm. jag vill förbjuda nazistiska organisationer. Jag tycker mm. att hets mot folkgrupper är ett tillräckligt liksom, brott. Mm. Ehm, och, och ett sätt att lagföra människor på. Men det som, det som jag också, jag har skrivit en ledare i veckans nummer av flamman. Som, som handlar om just likheten mellan radikala IS-sympatisörer. Mm. Och... Eh, och ehm, liksom nazister Vi har, det, det är samma slags mekanism, samma slags vilja att på alla sätt och vis eh, bunta ihop människor, särskilja människor mm. få det att vara ett krig mellan kulturer snarare mm. än eh, någonting annat och det tror jag eh, det är en viktig koppling och, och, och ha med sig att de nazister som försökte spränga en flyktingförläggning i Göteborg i januari Eh, de drivs av samma liksom, mm. övertygelse om att de har rätt, om att de eh, ska splittra och liksom eh, styra med rädsla. Mm. Mm. Eh, och, och för att inte ge dem rätt, eller det ser mm. man i efterspelet nu, och på varnade för det också på i Agenda i Sundas, hur hur, vi, hur de nu ser att makt, eh, liksom maktskiktet mm. på internet eh, uppmanar till hemdaktioner mm. och till diverse olika... Eh, liksom brott. Men man kan också se, och som jag skriver om i den här ledaren, att eh, de har också, de ljuger. De, set, mm. de har liksom photoshopat fram bilder där man eh, klipper in mm. också samma kvinna på två olika bilder eh, som obrydd en kvinna då i sjal som mm. obrydd går förbi ett offer. Mm. Eh, vilket ju är ett sätt att ytterligare förfrämliga mm. liksom, muslimer i allmänhet. Mm. Eh, och det är en, en, en otroligt eh, provocerande sak. Och sen så kommer som ett brev på posten då, anklagelser mot PK-media om, mm. om att gömma de här uppgifterna som man själv har hittat på. Mm. Eh, och det är ett väldigt det är ett effektivt sätt att... Liksom, mm. eh, Ja, föra mm. den här, det här kriget mellan kulturerna vidare som, som nazisterna just nu, nu håller på. Och som faktiskt eh, de etablerade partierna på många sätt hoppar på. Mm. Det... det bekräftar. Det rapporterades idag på SVT Nyheter i morse mm. om att alla partier, förutom Vänsterpartiet och till viss mån Liberalerna, mm. vill liksom gå in och inskränka föreningsfriheten. Mm. Och Liberalerna då på grundvalen att eh, det strider faktiskt mot grundlagen, mm. vilket eh, jag trodde aldrig jag skulle säga det. Men tack Liberalerna mm. för att ni är så rimliga i det här, mm. Nu har inte hört mer om vad de har sagt. Men, mm. alltså, och det är verkligen sinnebilden av så här vansinnig populism mm. att så här, slänga ur sig lagförslag som är, som är strid mot vår mm. grundlag. Mm. Alltså de här människorna är, det är våra politiker de är lagstiftare, de ska mm. ha koll på det här. Mm. Och det är liksom, man, man stiftar inte lag baserat på rädsla. Mm. Det är man väntar och ja. man är eftertänksam. Nej, men det är uppenbart att mm. nu försöker man se man ser det här terrorbrottet som eh, ett exempel på all terror. Mm. Eh, och då ser man, vad var förutsättningarna på det här? Jo, den här 39-åringen hade blivit utvisad mm. eh, och därför eh, men inte verkställd liksom, Nej, i utvisningen. Och därför måste vi då Alltså då är Moderaternas logik Anna Kinberg var väldigt tydlig med det Igår i P1 morgon Att då måste vi alltså eh, mm. Förvara typ Alla papperslösa I det här mm. landet, det skulle innebära Eh, flera tusentals fler platser på förvar det skulle, men jag tror att sen kom det något förslag om om fotboja på papperslösa eller på människor som mm. väntar på avvisning det är ju helt, vad är det för stat och vad säger mm. det om vilken, vilken, alltså då i det uttalandet som hon gjorde i P1-morgon så säger hon också att alla liksom mm. papperslösa eh, och avvisade flyktingar är potentiella terrorister ja. och, och vad är det om inte ett sätt Att skapa en, en kraftig grogrund För just terrorism mm. Ja, um. jag tänker på om, man ska, om jag ska koppla tillbaka till det mm. jag sa innan Att mm. man har liksom den enskilda händelsen Och motivbilden mm. Att vi nu har en politisk situation mm. Där man eh, Lägger puckade Jävla förslag Och tror att det kan göra något åt den här typen av händelser mm. Fast det inte kan göra det mm. Och samtidigt så spär man på mm. alltså, de motiv och, och incitamenten att faktiskt göra sådana här saker. Mm. Nu ska inte jag säga att, så här, att terrorister är stackars eh, offer för sina omständigheter och sådär. Men det är klart att allting har en kontext. Mm. Du kan inte sitta och peka ut varenda muslimsk människa. eller Människa som kommer från ett land mm. så att man inte ser ut som en vitgod kristen, mm. liksom som potentiella terrorister. Det är självklart mm. att de upplever en större polarisering och utsatthet. Och om du då har människor som är, som är på the tipping point, mm. hur uppfattar de det då? Liksom? Mm. Mm. Nej men mm. och det är ju det som, som blir så otroligt tydligt Om vi till exempel inte bidrog till diversa olika NATO-ledda krig runt mm. om i världen Som också förstärker och, mm. och göder den här sortens terrorism mm. eh, Och göder liksom flyktingströmmar och mm. som, Alltså det är klart att, att, att, att, kont att kontextualisera i vilka mm. miljöer mm. Eh, den här sortens terrorism växer mm. Alltså till exempel också Agenda som var ett av de bästa agendaprogram jag har sett Det är väldigt sällan så att Agenda är mm. eh, jättebra Men den här extra sändningen Som var extra långt i sandas, Det tycker jag verkligen att ni ska titta på Dels så handlar det också om eh, liksom Vilken miljö är Uzbekistan mm. eh, ett, En diktatur Där man eh, fängslar Och torterar sin egen befolkning mm. eh, Där man under en lång tid Under sovjettiden eh, Förtryckte liksom, eh, religiösa, mm. <laughs> religiös tro eh, Och när man nu då försöker Hitta tillbaka till till en tro. Så eh, förtrycks man mm. även nu. Mm. Efter, efter sovjetunionens fall. Eh, och i en sån miljö naturligtvis. Blir det så att. att eh, det är lätt att rekrytera. Eh, religiösa fanatiker. Eh, och det är därifrån som. Eh, den här 39-årige mannen. Kommer och, och har sin liksom, historia. Mm. <hör> Ja, och alltså om man pratar om terrorism, och terrorism är ju alltså då, nu har jag tagit fram mm. lagtexten på det, det den, här är, den svenska lagstiftningen om terrorism är då baserad på ett EU-ramverk mm. efterkriget mot terrorismen infördes efter, Precis, efter september 2000 20. Det är en lag från 2003, mm. och då säger man att det är en rad olika våldshandlingar som finns i brottsbalken som räknas som terroristbrott om gärna, gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och Avsikten med gärningen är att och sen så eh, att påtvinga förändring mm. i ett land eller hos en politisk grupp mm. Och då kan vi titta på till exempel, vad har vi för Och det är liksom en väldigt Det handlar ju bara om motivbilden Man behöver inte vara organiserad det behöver inte vara att den här mannen faktiskt har riktiga kopplingar till IS, vilket han verkar tycka själv att han har. Eller som det, mm. det finns liksom ingenting dokumenterat om att mm. han har det som vi har sett hittills mm. i alla fall. Men det mm. behöver inte vara så. Mm. Det räcker med att han har en politiskt motiverad eh, att det är en politiskt motiverad handling. Mm. Då kan det vara terrorism. Mm. Men vi fick en kommentar tidigare också. Vad är det man pratar om som terrorism? Mm. Och terroristbegreppet i Sverige och i den här delen av världen mm. är ju extremt etnifierad. Mm. Att, att hur ofta kallar man Anders Bering i för en terrorist? Mm. Det händer absolut. Han är en av få vita mm. terrorister som faktiskt kallas för mm. terrorist. Mm. Vi har skolskjutningen i Trollhättan. Mm. Kallas det för terrorism? Det är solklart terrorism. Mm. Men... Ja, eller ja. bombningen av mm. flyktingförläggningen i ja. januari. Ehm, alltså på på flera platser. Mm. Det, det är. Jag tycker att vi. Vi vänster måste. Måste helt och hållet. Bara utgå från att allt det här är terrorism. Och ja. det är utifrån det vi för den här diskussionen. Ja. Och, och det är inte. Det är ju inte svårare än så. Om man kollar i lagtexten. Och då är det solklart så. Sen så infördes ju den här terrorlagarna. Eh, inom ramen för en berättelse mm. om de andra muslimerna eh, som vill ta över mm. världen eh, och liksom, eh, utifrån det fruktansvärda som hände i Twin Towers mm. eh, 2001. Så det är klart att, att eh, det finns en politisk kontext ja. till den här lagen som är solklart etnifierad på, mm. på det viset. Eh, Ja, precis. Ja. Men då har man ju alltså nu den här hemska handlingen som också leder till att människor som ser ut på ett visst mm. sätt blir utsatta för trakasserier mm. i Sverige. Jag har sett det. det var en kvinna som skrev i ett internetforum att hon just fick en, precis efter attentatet, mm. för att hon har en jobb Hon fick en ironisk applåd på tunnelbanan. Mm. Och folk som så här sprider bilder på de här offren mm. när de ligger utsmetade på gatan och mm. skriver så här: Nu måste vi förbjuda islam. Mm. Att det liksom att det ens har någonting med det andra att göra. Mm. För att liksom återkoppla till Anders Bering mm. Han hade i sina jävla manifest så här mm korsriddare och mm. grejer. Ska vi säga att alla som är kristna som är typ medlemmar i Svenska kyrkan, jag är så slentrianansluten mm. till Svenska kyrkan mm. för att jag är döpt när jag var liten. Ja. Mm. Då är jag ansvarig för det Anders Bering Breivik gjorde på Utöja. Mm. Jag tycker inte det, jag tycker Nej. att det är ganska orättvist. Mm. Och bara för att folk har ett ursprung från Mellanöstern mm. eller ens är de kan vara hur troende som helst muslimer, mm. de har ingenting med det här att göra. Men jag det är, är så... födda i Sverige i flera generationer. Men mm. är muslimer. Ja, och det är så förskräckligt att man ens ska behöva säga det. Mm. Alltså det finns ingen kollektiv skuld bland på det sättet. Mm. Alltså så här, ni kan inte kan inte beskylla människor för det. Och jag blir så, jag blir så upprörd mm. att man ens ska behöva säga det. Mm. Och så kommer liksom... Sossarna och vänster, nej, mm. inte vänster, centrapartiet att mm. liksom allihopa mm. bara, men nu ska vi. Nu får vi inte vara medlem i vissa organisationer mm. och liksom. Oh, mm. vi, ska, vi ska verkställa alla utvisningar. Mm. Vad fan mm. har det med det här att mm. göra. Mm. Ja, oh, nej då blev jag arg. Men, oh. <laughs> nej men då det är ju det vi kommer se. Om vi ska prata lite om mm. de politiska konsekvenserna och hur vänstern ska agera i det. Mm. Så handlar det ju om att stå upp för eh, eh, rättigheter som mm. vi trodde var tillhörde liksom, mm. den liberala statens eh, mm. ramverk. På mm. något sätt som man nu väljer att, att bortse mm. ifrån. Eh, men det handlar också om... Att eh, hela tiden peka på materiell grund för, för liksom hur man, var man rekryterar den här sortens terrorister. Eh, var man rekryterar de som åker ner till Syrien och krigar. Mm. Eh, var man, eh, på vilket sätt man kommer åt den sortens liksom jag hatar att använda begreppet utanförskap, men det är ju det som råder hur man bygger ett jämlikt samhälle där människor känner sig delaktiga. Det vi såg i Stockholm i söndags med, jag har sett siffror på 50 000, jag vet inte hur mycket folk det var, men, men väldigt, väldigt mycket folk som tillsammans står upp och säger att gemenskap och tillsammans klarar vi det här bättre. Vi vill inte dela upp oss i grupper. Jag vet att man, det har också rapporterats om hur, hur missnöjda den här trollhögen mm. är för att det blev en sån otrolig uppslutning. Mm. Och, och det, det är naturligtvis svaret. Gemensam, eh, gemensamma liksom, gemenskap och sammanhållning är alltid svaret. Men det måste ju också till politik i det här. Mm. Och politik som försöker förebygga den här formen mm. utav, utav extremism. Precis. Och som vänster och som, som liksom marxister så måste vi också kunna se till de strukturella nivåerna och inte gå ner på individnivå. Det var en individ som gjorde det här, mm. men vi kan inte förebygga sånt här på individnivå. Det mm. går inte. Vi måste se till materiella förutsättningar mm. i det här landet, mm. i världen. Mm. Vi måste kolla på geopolitiken mm. vi måste kolla på. Liksom. Nu fick ni en kommentar från Sergio Bruno som skrev om att vi måste problematisera vår allians med USA och NATO. Mm. Och, och Ja, så är det. Så är det också. Mm. Liksom. Mm. Det, det sker ett, ett krig mm. globalt mm. Mot, mellan olika delar av världen mm. och vi spär på det här nu. Mm. Exakt. Eh, och jag tror att för eh, Det har ju varit, Vänsterpartiet var ju Det enda partiet som då mm. till, ja, Och eh, Liberalerna till, till viss del Och som inte vill eh, Som inte vill införa den här eh, liksom Snabbbehandlade Nya terrorlagstiftningen Som handlar om att eh, ja, men, Kriminalisera samröre Med organisationer mm. eh, Och jag tror att det är viktigt att Vänsterpartiet står upp mm. och fastän det blåser och fastän man känner sig man inte får vara med i de här terrorsamtalen som Ygeman kallar till. Mm. Som i och för sig bara... Alltså att de ens går ut med en sån nyhet och säger Vänsterpartiet får inte vara med för man tycker inte som oss. Bara, men eh, det skulle väl vara en diskussion. <laughs> och, och att regeringen inte ens vill eh, vända på alla stenar och inte ens höra vad... En vänsterpartistisk lösning På terror innebär Det är oansvarigt Och det är ett politiskt spel Som handlar om att liksom distansera Vänsterpartiet från Det, det övriga politiska liksom landskapet Och det, det är bara Fult och trist Och, och det, det är som också Den här liksom krisberedskapen Visar som vi ändå uppenbarligen har i det här mm. landet, säger att den här situationen den kommer inte helt från ingenstans. Vi har varit medvetna om det här hotet länge. Mm. Vi har legat på hotnivå tre mm. i väldigt många år. De höjde inte det efter det här. Vi ligger fortfarande på samma hotnivå enligt mm. den bedömning som görs. Mm. Vi har som sagt väldigt god beredskap för när det väl händer mm. även om det inte går att stoppa själva händelsen mm. det hade varit svårare att liksom organisera någonting med flera personer inblandade med flera moment mm. det hade varit svårare mm. på grund av den bevakning vi har i Sverige mm. idag eh, och därför så blir det också så jävla oärligt mm. att komma med så hetsiga lagförslag mm. i det här som helt är baserad på människors rädslor, mm. och det är att spela på människors rädslor på ett sätt som är jävligt fult. Och det är oansvarigt. Ja. Och Vad är... gör den rädslan? Vad kan den rädslan göra och för andra? de här förslagen som nu ligger, de kommer inte att förhindra sådana här situationer. Mm. Det de gör är att skapa mer oro, mer rädsla för de som är utsatta för rasism mm. i Sverige mm. idag och invagga alla andra i någon slags trygg, falsk, falsk trygghet mm. om att vi förhindrar det här med mm. det här. Vi kommer inte att förhindra enskilda människors beslutsamhet att skada andra mm. genom åsiktsregistrering. Mm. Det är ingen som vill ha åsiktsregistrering på riktigt tror jag. Mm. Det är liksom... Vi som liksom har varit en del i ytterkant ytterkantsvänstern i vissa delar av våra liv Vi vet att det finns ganska långtgående åsiktsregistrering redan Och det är ju liksom mm. ingenting som man vill sanktionera ännu mer mm. För det är inte ett sätt att styra ett demokratiskt land mm. ja. Exakt eh, Den här diskussionen kommer att fortgå eh, mm. länge till ja. eh, Den kommer att eh, prägla stora delar av den här eh, Liksom, politiska debatten som kommer fortgå eh, in på hösten. Eh, den kommer, vi kommer få se liksom någon form av nytt reva eh, där, där polisen kommer att eh, få order om att stärka liksom, den inre gränskontrollen eh, med liksom, rasprofilering och, och eh, diverse Alltså, nu målar vi verkligen ut Worst case scenario Men ja. som, som diskussionen nu går Så är det åt det hållet vi går Och det är ju heller inte en ny diskussion mm. vi har, Jag har velat prata om det ganska länge mm. Och Jonas Wikström skrev mm. en, en ledare om det Förra veckan Att mm. vi har haft en, en diskurs mm. I Sverige den senaste tiden Som har gått väldigt mycket åt Det auktoritära hållet När det handlar om brott och straff mm. Som jag tycker är väldigt oroväckande mm och det som händer nu hakar mm. ju i det mm. och har man redan höjt tonläget väldigt mycket för vad man ska göra med brottslingar och att man ska straffa liksom för straffets skull fast mm. det inte har någon verkan mm. på andra presentiva mm. brottslingar, då är det klart att när en sån här katastrof inträffar som som sagt gör folk väldigt rädda och väldigt oroliga då kommer man haka i den och om man redan har liksom sänkt trösklarna för vad som är okej att prata om så kommer den intellektuella nivån på den följande debatten hamna där mm. också. Mm. Och det är väldigt problematiskt mm. och ni som har hakat på den här mm. straffhetsdebatten, ni ansvarar för det. Mm. Och det är förskräckligt mm. faktiskt. Mm. Det hjälper inte någon. Nej. Det skapar bara skit. Mm. Och nu låter jag, jag är lite politiskt deprimerad just nu. Och måste Men och i den, i, för att liksom, i bota politisk depression som ju är flammans eh, devis om att vi ska göra så tror jag att den här, det som vi kan se till som ett mm. hopp det, det är det som hände på Sägerstorg i söndags. Mm. Det finns en enorm, och det har också varit ljusmanifestationer runt om i Sverige- kring, för att minnas och för att liksom högtidlighålla de högtidlighålla och liksom minnas den här väldigt, väldigt tragiska händelsen. Och jag tror att det är det som det finns att bygga på. Vi måste fortsätta prata om att ja en, en migrationspolitik som är så här sträng som vi har nu- den kommer fortsätta att liksom mm. utestänga människor, mm. göra människor papperslösa, vilket gör att de kommer gå under jorden, vilket gör att de kommer ha mycket, mycket lättare att bli utnyttjade av mm. fula arbetsgivare, av företag som liksom gör sina pengar på den här sortens billiga arbetskraft. Eh, Åsa Lindeberg skrev i Aftonbladets kultur igår om hur den, de, det som diskussionen nu handlar om, det vill säga papperslösa, eh, på många sätt bär upp ekonomin i mm. stora delar av Sverige. Mm. Och det, eh, det är ett problem. Och det är ett problem för de som inte får uppehållstillstånd. Eh, och det är ett problem för att vi har den här väldigt, väldigt restriktiva... Eh, Asylpolitiken just nu mm. Och om det är som polisen säger Att vi kommer ha Mycket mycket större andel I och med att många av de som sökte asyl Under hösten 2015 Nu kommer få sina beslut Då kommer vi också få se Ett ökat antal papperslösa Som kommer för sina liv för att de har flytt någonstans ifrån. För att de behöver skydd. De flyr inte för att det är kul. De flyr för att de måste. Eh, och i ett sånt läge då stänga ut människor. Och sen inte kunna eh, verkställa i många fall. Som i till exempel Uzbekistan. Mm. Där man inte skickar tillbaka människor. Det, det är att, att be om att de ska utnyttjas av, av arbetsgivare. Eller hamna i liksom kriminalitet. Och i en liksom parallellt... Eh, ekonomiskt system där allting bygger på Svarta pengar Det är eh, Och där bär vi såklart alla ett ansvar Jag skrev en arg ledare När, när Ygeman hade Varit i, i Malmö Och sagt att eh, det, det är alla Du som klipper dig för 50 spänn och drar en lina På helgen, mm. du bidrar till den svarta ekonomin Jag sa aldrig att han hade fel Jag sa att det kan inte vara den enda lösningen Med konsumentmakt Däremot så är det klart att så är det. Vi som eh, går gå och käkar liksom, på ett ställe med kollektivavtal, även de som står i disken ska ha kollektivavtal, eh, typ, gå inte till Konsum för de anlitar eh, svart eh, arbetskraft som städar. Eh, Alltså, det finns ju. Det här är en jätte, jätteviktig naturligtvis del av liksom den svarta ekonomin, och mm. eh, de papperslösa utgör ett mycket stor liksom, andel till det. Eh, andra politiska förslag som, som man måste hålla i huvudet är ju att omfördela makt och resurser. Hur kan det vara så att vi har människor som får stora stora eh, subventioner från staten för att städa sina hem eller för att. Eh, eh, Ja, få renovera renovera sitt kök. Varför ska det vara så när vi har? Eh, när vi på alla sätt och vi skulle ha råd att ta hand om de här människorna som kommer hit och flyr på flykt. Eh, hur kan det vara så att vi inte kan bygga mer ett mer jämlikt samhälle eh, fastän vi har, eh, vi är ett av de rikaste länderna i världen? Eh, naturligtvis går det. Och det tror jag är viktigt att ha i huvudet nu när domedagsprofeterna är ute eh, och säger att allting kommer gå åt helvete på grund av muslimerna. Nej, så är det inte. Det är inte där konflikten ligger. Den ligger mellan eh, klasserna och inte mellan eh, vi och dem. Mm. Eh. Ja, jag tänkte att vi fick en fråga om det har gjort en psykiatrisk bedömning och ska gå in på den lite mm. fort. Mm. Eh, jag vet inte det om det har gjorts än. Eh, det jag kan säga är att generellt så tar ju en rätt psykiatrisk undersökning ta ganska lång tid. Vi mm. ska ta. Du får ta max fyra veckor om en person sitter häktad. Mm. Så att, och det är fyra veckor är ändå. Det är ändå en ganska genomgående undersökning mm. som ska göras. Mm. Man får påbörja om en person har erkänt ett brott, mm. och det har han ju gjort. Mm. Så att jag vet inte om de kommer göra det. Mm. Men det ska ju också poängteras att för att bli liksom inte anses vara ansvarig för det man har gjort så ska man vara då är det en allvarlig mm. psykisk störning som är en juridisk term, vilket mer eller mindre innebär att du måste vara psykotisk. Mm. Alltså du ska vara väldigt, väldigt, väldigt psykisk störd mm. för att du inte ska dömas för det brottet. Eh, så det ska ju sägas. Och om de gör en rätt psykiatrisk undersökning så kommer det ta ett tag mm. för att de ska göra så ordentligt. Mm. Eh. Och lite oavsett så tror jag att det är viktigt att komma ihåg Att vi inte ska liksom försöka mystifiera den här Nej. sortens brott han, han kommer från en, en Och har blivit liksom, eh, radikaliserad utifrån en ideologi ja. Lite oavsett hur han mår psykiskt mm. Och att det är den ideologin som är viktig att liksom mm. motverka Och försöka mm. eh, mot, liksom, arbeta mm. mot Precis ja. som Eh, nazisterna eh, i Göteborg Som, mm. som ju är ideologiskt övertygade mm. Om att de måste Bomba eh, flyktingboenden mm. eh, Det handlar inte om Att de är eh, psykiskt sjuka De Nej. kanske är det också Men, Men samtidigt så är det ju Värt att nämna också mm. För det brukar ju komma upp en debatt När det händer såna här mm. dåd Att man pratar om ensamma galningar När det är en person som är vit mm. eh, och man kallar det för terrorism så mm. fort det är någon som inte är vit mm. så det är klart att den här personen ska ha samma benefit of doubt som alla andra som gör saker att eh, jag tänker väl som är liksom eh, flumvänster att så fort man skadar andra människor så har man något fel psykiskt men eh, som sagt rent juridiskt så är det väldigt högt ställda krav för att man ska anses vara så sjuk att man inte är ansvarig för det mm. man har gjort mm. Så det ska man ha i åtanke. Mm. Vi har fått in några andra frågor som jag tänkte att vi skulle mm. säga också. Eh, Babbigården har skrivit denna regering med Löven i spetsen vill inte ha något samarbete med V. Men ändå måste V stå på sig i den frågan. Precis som ni säger, nämligen, påstår vi att vi är marxister. så får vi ha, eh, Då måste vi ha en sån synvinkel mm. med oss. Eh, ja. Precis så är det. Precis. Och jag, eh. jag tycker att, att Vänsterpartiet lämnas utanför i de här... Jävla tok debatterna. Det, det, det ska man bära som en, som en badge mm. of honor. Det mm. är faktiskt det är tråkigt att lämnas utanför. Men mm. det här är... Ja, det är tråkigt att regeringen inte ens vill eh, titta på ja, de förslag som, det är... som Vänsterpartiet skulle kunna mm. komma med i en sån diskussion. Och det är oansvarigt och, och partitaktik, det kommer mm. jag hävda. Eh, Loven Nordal också skrivit Vi borde jobba för att alla papperslösa får papper Så de kan jobba, betala skatt, ha ansvar Och känna hur det är att få eh, Betala för andra papperslösa mm, Det är en kommentar som jag inte riktigt förstod Men eh, oavsett eh, så är att, att, få människo, att människor ska få papper och att få komma in i ett samhälle, lära sig mm. språket, få jobba, eh, skaffa sig en erfarenhet, få en, en, en verklig möjlig chans att eh, verka mm. i ett samhälle. Det är grunden för att motverka eh, terrorism och, mm. eh, och utanförskap i allmänhet. Kommer du mer? Nej, det var det. Ska vi avsluta med ett Ligalig blond citat? Ja! Allt jag kan om amerikansk juridik kan jag från Legal Blond och Ally McBeal, men i Legal Blond så, nämner de, så tar de upp ett Aristoteles-citat som är The law is reason free from passion, vilket de inte förklarar alls i den filmen, mm. men det betyder att lagen den ska vara baserad på förnuft och inte känsla. Och det, jag önskar att regeringen och de andra partierna tittar på Legal Blond och tar till sig det här. För att du kan inte lagstifta utan att ha ordentligt underlag. Du ska ha forskning, du ska ha liksom mm. evidens för att saker mm. funkar. Du kan mm. inte straffa folk för att straffa. Det kanske ser bra ut, det är härlig populism. Mm. Men det ger inte den effekt man vill ha. Och då ska man inte göra så. Exakt. Och det är viktigt att komma ihåg. Titta på Legal Blond. Kom ihåg det citatet Stefan Löfven. Stifta inte lagar baserat på känsla utan på förnuft. Eh, tack så mycket för att ni har tittat på den här livesändningen. Dela den gärna vidare om ni tyckte att, den, att det var fler som behöver se den. Eh, ha en eh, fortsatt trevlig dag och eh, hejdå från oss.